sallallahu alaihi wa sallam. Znači, raz, draga braćo poštovane sestre, Allah tabaraka wa ta'ala nas je obskrbio sa još jednim govornikom koji će nam govoriti nešto Allahu tabaraka wa ta'ala vjeri da bi nas poučio i da bi opravdao onaj bremin koji je ponio. Znači radi se o našem bratu Daji magistru, znači, koji nastavio svoje studiranje u rijadu Brat se zove Zijad Ljakić. Ne bi znači puno govorio o njemu. Najbolje nek on odmah pređe znači na stvar i na ne dangubi. Innelhamden lillahi nahmeduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa naudu billahi min šururi anfusina wa min seji'ati amalina wa may yahdihi illahu falamud illa wa may yudlil falahadija lah wa ašhadan la ilaha ina Allah Lahdahu la sharika lah wa ašhadan na wa rasuluhu Sallallahu alihi wa alihi wa ashabihi wa men tebi jahmu bih sani la yom ih dihim ba'd poštovano vraćo i sestre na samom početku molim uzvišan Allah želčanu da nas okupi u njegovom dženetu fardavcu kao nas je ovde već raz okupio na ovom mjestu da nam u Kabuli ovo naše druženje u njegovo ime da nam pročisti nijet da budemo od onih koji su došli da otlone džahl osebe Povećaju znanje, a ne da budu od onih koji su došli da a, pravi providuranje, da istražuju ko šta misli i kako misli, nego sa namjerom, kao što kaže Imam Ahmed, jel, kada je upitan, jel, šta je to iskreno sutraženju znanja, a ovo je ono zbog čega smo se okupili, a to je, jel, da otloni džehl od samog sebe i od, od, i od ostalih ljudi, da im prenese znanje. Na samom početku poštovana braću i sestri da kažem jel, da, da ovako odolaženje bilo koga mene i sličnih e, je samo jedan jel, prolaz i e, jedno gostovanje koje, sa kojim se ne može nešto postići po pitanju e, prenošenja znanja. Vi imate svoje ove domaće, lokalne daje od kojih učite i koji vas u detalje uh, upolučavaju stvarima koje treba, koje treba svi da znamo, jel? Prema tome, vrlo je teško kada neko dođe ovako jednom ili dva puta, ugodni ili u više godina pa da dođe sa nečim što bi vas zadovoljio, jel? Prema tome, nemojte očekivati nešto poslom da ću ja već raz reći gdje vi ne bi migali, jel? Nego uh, sam nastojao da izaberim neku temu koja odgovara koja odgovara slušateljima i ženskog i muškog pola. Naravno, braćo i sestra, jel, možda manje ili više poznato, je ovaj, li... da... da tema oko koje postoji halabuka i i govor, i prozivanja, i slično teme. To su teme ove krupni akida, širk, teuhid i tako dalje. Iako je to bitno i o tome treba govoriti, a to se ne može na jednom predavanju, ja svjesno izbjegavam da o tome govorim na ovakvim prilikama, jer zato treba da se sjedne više i da se otvore karte a ono što ima smisa da se govori nama kao, kao ljudima koji praktikuju vjeru, a to su naše konkretne životne stvari. To je ono za što ćemo biti pitani i to je ono o treba da vodimo računa za različno stvari koji nemaju veze sa našim životom, a kojima se često mi bavimo, a ne bi trebali, a to je stanje u umetu ovo okrupnije pitanje ili ovo i tako dalje ono što što mi je večeras da da kažem a to se sastoji nekakve jel, nekakva dva dva dvije kratke uh, različite teme ako je ima je konkretno sa našim vezai sa našim uh, ličnim životom privatni prva tema je veža, vezana za onaj ljepši dio naših života a to su naše hanume, Naš, naša polovina životna, žene. Pa tako, jel, prenosi, imam muslim u svom sahijihu, da je uh, u rivajetu, jel, od Abdullah ibn, um, uh, od Abdullah ibn Omera, uh, da, da je, da je, poslanih sam, sam rekao, jel, kaže, da je, da je hajru meta i dunja maretu salihan da je najbolji e, dunjaločki užitak, da je najbo, najbolja dobrobit dunjalo kao stvari dobra žena. I mi to, jel, to je došlo u orivajatu kod muslima, jel? Oni koji su znaju vrijednost tih riječi ili nedostatak toga u svom životu. A orivajatima drugim u kojem spominu to je e, i dodatak, a to je da poslanik sam sam rekao da, da su tri u jednom rivajetu tri stvari koje trebaju, da, koje su jel, a, dunjalučka, dunjalučki užitak i ono što čovjek može naći na dunjalu kod hajra, naj, koje su najbitnije stvari. Došlo u različitim rivajetima, u različitim riječima. Pa su spomenute tri stvari, od njej je, ovdje što je spomenuto kod muslima, a to je da je dobra žena, jel, a druga stvari je dobra, je, koje spomine da do od dunjalučkih užitaka i dobara, a to je a, dobra jahalica, a misli se na privozno sredstvo. A treća stvar je spominuto, jel, a, kaže, mesken vasja, stan širok, kuća jel, velika i prostorna u kojoj čovjek može da, da živi, jer pošto najviše vremena u životu prevodi u kući on i njegova porodca, ako mu je kuća jel, ugodna, a, u njoj naži i, i dunjalučki užitak A došlo je tako i u drugom rivajetu dodatak četvrta stvar, da su četiri stvari od dunjaločkih užitaka, a to je u stvari dobar komšija. Zaista je to tako, jel, analizira život, naće, naći će da su ove četiri stvari, zaista kada je čovjek upotpunio, upotpunio dunjaločki užitak. Pa tako, jel, onaj koji je ima i dobro komšiju i dobro preuzno sredstvo i dobar stan, zaista može osjetiti zadovoljstvo, jel? Ali ako nema priozno sredstvo, nekako se može. Pogotovo kod nas ovdje nije toliko nužno, jel? neki ima. Ako i nema prostran stan kuća, a Hanuma mu je dobra, i njemu nehali puno. I ako nema komšiju dobrog, a ima dobru Hanumu, Nadoknadi se to nekako. Međutim, braćovi sestri, onaj muškarac koji nema dobro on da tek osjeti Belaj Dunjavučki. Znaju to oni koji su to doživjeli. Vrijednost dobre hanume. Ovdje meni nije cilj da govorim o tome šta je to u stvari dobra hanuma, koje karakteristike treba imati i tako dalje, Nije to namjera. Nekom je namjera da otvorim jednu drugu stvar. A to je jel da ako ako čovjek znači ima ženu sa kojom se ne slaži, sa kojom ne može živjeti složno. A, ovi koji nisu ožanjen jel ovaj mogu to uzeti, ovo slušati radi ibreta jel može im koristiti za budućnost inače. Kao informacija jel, kao iskustvo onih koji su iskusili. Znači, danas ovo, namirno govorim o ovoj temi zato što imao sam priliku i često sam o prilici svakodnevno da i čak sam iskušan time da imam a, susreda, da vidim stanje mnogih brakova izrazike da se rešavaju određeni problemi. Pa kada čovjek vidi šta se sve dešava unutar njekih porodica vjerujte da se može dobro zabrinati zaista ima veliki problema. Naravno, ode na početku samo da kažem, jel, porodični problemi i nesporazumi između muža i žene, a, to, jel, ko misli da to ide kao u romanima, Roma i Julije, tako dalje, taj pogrešio, taj još uvijek sanjari, živi u, u utopiji, nečom izmišljenom, idejnom. Problemi sa ženom su sasvim normalna stvar. Žene je sa čovjekom i obrnuto, jel. Onaj ko bi va, ko bi od vas sad došao u braku je rekao Osim rekao ko je friško je loženjen, pa bi rekao da nema problema u životu. Ja on ne bi povjerovao. I mimo ne bi povjerovali. Ne bi povjerovali Zato što je problem poređ je sasvim normalno. Poslanih sallallahu alejhi ve sellem nije imao problema sa svojim ženama. Imali su nesporazuma, imali su svađa. Poslanih sallallahu alejhi ve sellem je nekim ženama dao talak. Kao hafsir, radi je laona. Poslanik sam sada mi je svim ženama bio dao takozvani ila, što je spomenuti u Kur'anu. A šta je ila? A to je da se zarakao da im neće priči. I taj ila je trajao manje od mjesec dana. Znači, i kod njeg su bili problemi. A one su bile, one su majke pravovjernih. A poslanik sam sada mi je poslanik. Nemojte misliti da možemo biti bolji od njeg. Ali se dešavali problemi u unutar porodci. Prema tome, deš, problemi unta porodstva su, možete, sasvim normalna stvar. I to se dešava. Ali nije normalno nešto drugo, da kada se desi problem, da se ne rješava islamski. Da to odvede do toga, a to je ono što je problem danas u stvarnosti, da kada se čovjek i žena posvađaju, da dovede do toga da jedno drugo, ganjaju sa kamijenjem. U istina, desio se žena istirala čovjeka iz kuće, s kamijenjem ga otjerala iz Nije normalno da čovjek ženu ganja snužem, posvađali su a on je ganja snužem, pa uspjela se sačuvat, pobjegla u komšiluk. Ovo je primjer što spomeni tu se desili i to ne oni kod onih ljudi koji se drže vjere kod pijana, kod ljudi kojima je kod kojima je život normalna stvar se desilo kod nas. Ljudi koji se pozivaju na pridržavanje Korana i Suneta i islamskih adaba i morala i tako dalje. I da ne spominjem još druge stvari, jel, koje su zaista desne. Prepirke, svađe na javnim mjestima ružne riječi, do tog nivoa da, kako kaže jel, jedan čovjek, jel, ne znam ne znam ružnu riječ, a da mi žena nije rekla ili, ovaj, ili takođe žena da dođe da nabraja riječi da je njen muž možemo se komu da je postao umjetnik u izmišljanju riječi šta da joj sve može ružno reći. To da je guska, da je krava, da je halapača, tu su lijepe riječi, tu su epiteti za stuha, za žbljoha, za ovakva, za onaka, natruha i tako dalje. Ovo govorimo su praksite šava. A ako neko misli da je ovo normalno i da ovako ide, e, tu, se, tu je ono ona granica gdje se ne možemo složiti. E, to je ono je treba podvući, gdje je sunnet poslanika sallallahu ala u ophoženju sa njegovim ženama. To da postoje problemi, to je nešto normalno. A da ih treba rješavati šerijeski, to je ono što se trebamo naviknuti da stanemo kod šarijatskih granica. Kao što je primjer Omera radi Allahom vi znate dobro da je primjer Omera radi Allahom Anhu primjera čovjeka koji je srčan odlučan koji odsjeca i presjeca, koji je plahovit, koji, jel, što kažu, bez pardona, radi neke stvar, Od koga su žene se sklonjale sa puta? Jer je bio takav, temperamentan čovjek. Ali Omar radijela o hanhu, kada mu neko dođe sa hadisom i sa ajetom, tu staje kao što je prijme prenosi Buhari, Osmu, Sahil, da je došao čovjek, prenosi jedan od ashaba, da mu je došao rođak i kaže, možeš li ti meni srediti da ja razgovaram sa Omerom radi Allahu Anhu kao halifom. Kaže, mogu, da ne spominje mena ovi ashaba. I kada mu je taman sredio da se sretni sa Omerom radi Allah Anhu, ovaj čovjek koji je došao sa strane i nije ga znao, oni se njemu otvori i kaže, Kaže, o, emir pravovjernik, ti si nepravedan, ti si zudničan, ti ne daješ ti udma što trebaš davati. I tako da, pas, Omer to kaže. A zna se ko je bio Omer, jer nevjernici navode primjer Omera kao pravednog čovjeka. A ovako mu čovjek došao, ufacno mu rekao. I onda se diga Omer rad Jelanluku i kaže, krenu da ga udari. I onda mu dolazi ovaj Ovo je asab koji je svog tog rođaka i spominje mu kuranski ajet u kojim je došlo anil I ti se kloni džahila. Kaže Allah šajno nareži, poslanik sad da se kloni džahila. A kaže ovaj, mor rođan je džahil. On nema pojma o islamu, ne zna. I zato se tako ponaša. Ne zna ko si ti, ne zna tvoju vrijednost. I kaže znači, ovaj asab koji prenosi ovaj rvajat i kaže Umar radi Allah on je zastao, a kaže وَكَانَ وَقَافًا اِنْدَ الْقُرْآنِ a on bi stao kada bi se spomenuo Koran, Koranski ajati. Ne prelazi grance. E to je ono što nama fali. Možemo povriješiti, možemo biti nepravidni, možemo biti žahili, iz žehla uradimo nešto što ne treba. Al kad nas neko upozori i kaže ovako treba, E, tu nam fali da mi kažemo, odazivam se gospodar, poslušan sam tebi. E, to je ono što nama fali i to je ona razlika između nas i prvi generacije. Helemne i e, zeml. Pojenta ovo, smisla spominjano ovog ovog uvoda u tome da e, navedem jedan, jedan poznati, jel, e, hadiz Mutefaka Lehi u kojem je došlo koji nama je, koliko toliko poznat, u kojem je došlo, poznat hadis, čak se hadis taj zove Kufranu, Lašir. Došlo je tom hadisu, da je poslanik sam salim, da je, kada je bio klanjao Bajram, da je održao vaz predavanja muškarcima s hadima, pa je otišao sam bilalom kod žena i da je njima održao vaz. U toku tog vaza, između ostalog što rekao, kaže poslanik sam salim, kaže, vidio sam Vidio sam vatro. Bila mi je prikazana vatra Džehenemska. I kaže i nisam vidio takav težak prizor kao taj dan kadam se to prikazalo. I kaže vidio sam kaže reaitu aksara ahliha ni sayna. Vidio sam da je najviše stanovnika Džehenama da su žene. A to priča žena Pa su kaže upitale ona jel kaže o Allahu poslanice A u ribajuću je došla da je poslanik da je spomenuo da su žene, kaže, je kfurne. A kufr znači u islamu, znate dobro šta je kufr. Da su one činile kufr. Zbog toga su većina, jel, stanovnika džahnema su žene. Pa su one pitali, ahu poslaniće, jel, to je kfurne, da su one činile kufr, znači da su one, jel, činile kufr, da su izašle iz islama, zbog toga će bit, zbog toga će bit, jel, Naideći Dio sam oni žene, pa im postani sad da kaže ne. Naši pitao dali kaže yakfurne billa i dal da li kaže ne vjeruju u Allaha dželešanu, kaže ne. Yakfurn al'ashir. Kaže one bi činile kufr ashir znači ashir znači postelja. Znači porodca znači muž, tako dakle, da načinile bi kufr nezahvalnost prema mužu. Poslanik je potomačio znači razlog zašto su one, zašto je njih većina, u, većina stanovnika dženama žene. I onda poslanik nastavlja dalje, pojašnjava koji je to vid nezahvalnosti žena prema njihovim muževima. Pa kaže je kufurnel ihsan لو احسنت الى احد هنا الدهر ثم راات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط поясњава kako su one činile nezahvalnost prema svojim muževima što je bio razlog da budu jel, da većina stanovnika đehnema budu žene kako je poslanik sallallahu alajhi wasallam navio a to je kaže da bi one bile nezahvalne prema dobro dobročinstvu kojim čini kojim čini čovjek Naravno, jel, muš kao muš koji obskrbljuje porodicu, koji je dužan, jel, da vodi računa svojoj porodice, zaista ima veliku odgovornost i zaista, jel, na takvoj poziciji da mora činiti veliko dobro prema porodice, a prije prema ženi, I kaže, u nastavku, u poslanih kaže, kada bi neko od vas, jel, kada bi cijelo vrijeme činio dobro prema svojoj ženi, prema, prema svojoj supruzi, Kaže, a ona nakon toga vidi nešto kod tebe što njoj neštima. ni zadovoljan s tim. Ona bi onda, kaže, rekla, Mare Ja nisam o tebe vidjela nikako dobra. Vjerovatno, ovo mi znamo iz uskustva, pogotovo što ima malo veći staž bračni, a to se često dešava, da čovjek jel, čini dobro svoje ženi, Ovdje ne pazite, ne negiramo dobro, činstvo žene prema čovjeku i tako dalje, koji ona hajar on njemu čini, ali ovdje sad govorimo iz ovog ugla. Čini i čovjek svoju Hanomi veliko dobro. Da ne spomenimo vidove tog dobra. Pušta je da radi šta hoće. Kako hoće. Da je odvede gdje go poželi. Da da što poželi. I onda jednom, nakon toga pita, nešto kaže, e, nemoj to, ne možeš sad to A onda ona kaže, pa ti meni nikad nisi valio. Pa ti meni nikad nisi uradio ovo. Pa vidi šta radi drugi muža drugim ženama. Vidiš da ova radi šta oče. Ova se voza u autu. Ova radi na poslu. Ova čini ovo. Ova čini ono. Kako su svi drugi pustili svoju, samo ti meni ne činiš dobro i ti meni činiš dobro. Iako je čovjek cijelo vrijeme prije toga činio hajr. Ovo je stvarnost i ovo se dešava. Jel? Opet kažem, jel, od ovih koji imaju veći staž, ko bi nam sad došlo rekao, ja to još nisam iskusio, verovatno mnogi ne bi nam povjerovali. Jer to se dešava. Ali ne treba sad doći sa ovim hadisom i dešava se greška kod nas, ko pročita ovaj hadis I onaj drugi u kojem je došlo, jel, da poslanih sam se nam jel, naziva žene, u hadis vjerodosno tefakalejih, napisa tudi aktivi din, da su one koje imaju krnje o zavci kako možete prevez kako hoćete, ali ima račna spreveda. nači manj kavu, manj naj din i vjer. Mada je u nastavku hadisa navedeno, šta to znači? kako Kako vjeru, zato što ona je bude u stanju mesranu pranja je određeno vrijeme pa zato to vrijeme ne posti i ne i tako dalje i kaže je zato što ona je kada treba svjedočet zašto za, za, za pamet a tu za pamet zašto krne zato što kad treba svjedočinje treba dvije žene su na na njegovu To je ono što pojašnjava hadis. Ići ušire od toga jeel nemamo dokaza. I onda neko iz od nas napravi veliki muškarac i ode i vas i ta je vidiš žena jeel vidiš kakva ste vi. Naš znači, ja sam taj koji sam potpuno razuma pameti, ja sam taj koji treba biti takav, tako, tako, i na takav način hoće da pokaži, dokaže ženi kako je on muško, što je pogrešno, jelo. Ili dođi sa ovim hadisom. Zašto ovu stvar navodim? Zato što su ovakva pogrešna tumačenja, pristup ovim tekstovima, doveli do tog da su, su dosta nesparazumi između čovjeka i ženi ovaj hadis malo prije što spomenuo krnjava pamet i din, poslani sam sam tu, hvali žena ako ste pročetali čita hadis Ja kaže poslani sam u tom hadisu, kaže nisam vidio hvali, nisam vidio žene koji imaju takvu znači krlju pamet i din u, u, u kom smislu krlja u pamet i din a na kraju kaže da pobjedi čovjeka da ga savlada, da je slušao čovjeka koji tako odlučan tako ozbiljan, tako radi je radi je pametno Sve sa, sa mjerom, sa logikom. A opet ga ona savlada. Posleće dva aližen. I to je činjenica. To je činjenica. Ipak mi više slušamo njih, nego one nas. I oko ćemo i doći s ovim padizom. Ipak je naš novčani kod njih. Kod mnogih. One određuju šta će se kupiti, kad će se kupiti. Oni bolji od nas to pravde kaže, jel... Ovo, da se ja ne plahu sikero, jel, ne mogu ja to vod tak dinci, šta sve treba. Pa bolje da ona, ona tu, ona svakako o tome razmišlja, pa čita dan, fano ona, čita dan, nema drugo nego da razmišlja šta treba, šta ne treba. Da li treba bitno čanik od ženi? Nije to pitanje, ali ne, ne govorimo o tome, tako dalje. Zavisio li nekada je bolje, u nekim situacijima, kod čovjeka žene, bolje je da slušava ženu nego sebe? Takav je. Mada je u osnovi. Onda se djel tu, da, da razgraničimo jel Allah džšano kaže er rijalu qawamuna ale nisa. Kod nas je prevedo, prevedeno u besma korkota tako uh, muškarci vode brigu o ženama. Prevod pogrešan. Ima tu djelimično je tačan, ali je pogrešan uh, tačan je u smislu da je to posjednica ono što je rečeno ajet. A pravi prevod ajeta znači po ovom ajetu, po ovom ovdje prevodu znači, znači muškarci vodi brigu s ženama, znači to su uh, muškarci su hizmečari žena. Ili u našem, ono, naš, na našem jeziku, muškarci su papučari žena. Neko može tako praviti, on. ako su vodi brigu, ako su hizmečari, i oni su papučari. Jad. Međutim, ajet to događa. Pogledajte Tevsir, radite se, imamo kod nas ili Tevsir, pa pogledajte šta znači taj ajet. Kaži muškarci su emiri žena, predsjednici, oni su vođe žena, oni upravljaju ženama i zato što su oni odgovorni, izdvajaju imetak i tako dalje i tako dalje. To što naš tepsir Ibn Taberija, prvi i najbolji tepsir koji je ikad postoje, koji će postoje suni dana, je dane, taj, taj Ibn Jarira Taberija i ova drugi Ibn Ketira, u kojem spomenuto tešno tađe, šta su učenjavci rekli, šta znači to da kao vam znači ona koji koji upravlja, koji naređuje, koji je emir. Zašto ovo navodim? Zato što je to tako. Zaista muškarac treba biti takav poroci, Ali to ne znači da treba biti grub, seljačina, ružne riječi je pričat, biti nadmen nad njom, omalovažavati i slične stvari. Zašto to podlačno? Zato što ajet ne govori o tome. Znači, ti si taj koji upravljaš, koji vodiš, vodiš, vodiš, vodiš, tako dalje, ne znači, nije čovjek onaj koji vodi i brigo žene, čovjek onaj koji, koji, koji sve stvari, znači, ukućuje organu, ona ređuje ženi šta će rad kako će raditi, tako dalje. Naravno, tu ne negira dogovor sa ženom. Dogovaranje, šura, uzimanje mišljenja o žene i obrnute, tako dalje, Nije nerijetko da žena može doći sa dosta boljim prijedlozima i zahtijom nego što čovjek može da razmisli i tako i dalje. Ali zašto čovjek ne treba sponašati ružno, ne zato što to se ne slaže sa savremnom civilizacijom zapadnom. I zato što to nekako ne ide sa emancipacijom ženi. Ne, zato ovaj uvod navodim ovaj, svjesno navodim ovaj ajet. I navodim ova prije toga dva hadisa, kufranul Ashir da žena za zani, zaniči dobročinstvo prema čovjeka, prema njoj. I to, ovaj hadis malo prije, onakli, sa'atul akledin, i ovaj ajet, da bi došao na kraju, ono najbitnije, a to je da Allah džašanu, pored svega što su spomenuli, kaže, va aširu hunna bil maruf. I to je opće pravilo islamsko. Vi se na najljepši način obhodite prema vašim ženama. Šta to znači? pa su mu fesiri napisali u detalje šta znači na najljepši način to kad uzeli primere koje su navodili odelila puno jel, uzela puno vremena poput toga da joj daje njeno pravo ono koliko zasluši od popitanju nefeke, a to izdržavanja Po pitanju joj danjen meher, koji su dogovorili prije brake da joj da se lijepo ophodi prema njoj riječima i dijelom Dajoj dajes sve ono što njoj treba kao ženi u situaciju kojoj živi da, iz, da ispoljava. Salavatun alejkum salam. Kaže posonih salon selam u vredosunom hadisu. Kaže jel hayrukum Khairukum li ahli. Najbolji od vas ona ko je najbolji prema svojoj porodici odnosno prema svojoj ženi i završava kaže wa ana khairukum li ahli. Dakaz ja sam najbolji od vas prema prema svojoj ženi prema svojoj porodici. Šta to znači? Da nam je u tome primjer i uzor. To je taj hajrijet. i to je taj eh, način, pravilo koji treba biti između čovjeka i žene. Ovde govorim prije svega uh eh, ovde se obraćam muškom, muškoj strani, je da je vasijet islama i poslanika sa nameren da se lepo obhodima prema ženama. Nije li lepo da da to učavka da lepo obožin da treba sluša ženu i da ona bude glavna poroci osim izuzeci. pa se ne govori mezu izuzecima. Postoje izuzejci gdje žena zbog stanja čovjeka kakav jest, bolje da ona bude glavna poroci. I tako to činica, hil nehtiel, to je tako. Ali u osnovi je čovjek onaj koji vodi i upravlja porodzom. Što ne znači da treba biti despot, da, da, se, da nikog ništa ne pita, da radi šta hoće, da ne daje prava ženi, da čini zulom, ne. Ali da se zna čija je zadnja. To ne znači da on treba udarati šakom od stu, da treba zagalamit, da te treba ići njoj uznos, da bi se pokažao svoj muškost, ne. Poslanik sad tako nije nama pokazao da je radio, nego nam je obrnuto. Kaže, u, u hađu, na hađu, hađetu dva da, zadnjim hađu, koji je one, jedinom kojim je obavio, poslani kaže, jel, od stvari koje je tada da u vesijet, kaže, istevsu binisaje hajra. Prije od ovog je, jako komplikovan, ovdje učenjaci imaju različiti, bač, kako se prevede ovo? istevsu binisaje hajra. Bukvalno prevedeno, jel, ovaj tražite, vesijet prema ženama. Dobar vesijet. Odnosno, najbliži je tu mašin, da nijedim u detalje, tako dalje, koji kaže komentator Hadisa u tome, da kaže, poslanitka, ja vama ostavljam u vesijet da činite dobro prema vašim ženama. Kako? Neko će opet reći od nas, pa dobro, ja ne razumijem, kako ću dobro? Treba biti da vodim porodcu, da ja, znači, budim onaj koji upravlja porodcom, a da opet, jel, da joj ne trebam ništa ružno reći, ne treba se suprostaviti. Kako, na koji način? Najbolji primjer je da ide, ne idemo daleko. Najbolji primjer imamo sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. To opođenje, lijepo opođenje prema žene, vaši ruhuna bil maruf i lijepo se obhodite prema vašim ženama u stvari znači ono što vam je poslanik potvrdio u sunnetu. Navešimo neke primjere. Jedan od primjera je to gdje se ponosi, prenosi u vjerodoslovnom hadisu Buhari i Muslimu. Kaže da je poslanih kaže, da wa sallam, kaže Kan je rasulullah sallamak, je kuno fi mihneti ehli. Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kaže pomagao bi svoju ženu u poslu koji ona radi u kućinu. Koji posao? Šta žena radi kod nas? Šta žena radi kod nas? Znate šta radi. Perje suđe, usisa, šta ja znam, pospremi ovo, pripremi ruča, poznate stvari, one za žene dosadne poslove koji svaki dan se ponavlja. Koje mi tražimo da, da budu takvi. I mi zahtevam kada ustanemo da žena nas pripremlja, da nas isprati tako dalje, osim za zajedak, da je ne dešava ja. Poslanih se, lalahu vam se, mi je pomagao svoje žene. Znači, pazi se, kane, znači, znači stavno bi to radio. Ne jedno, kao što kod nas neko je čuje da ima ovaj hadis, pa sam dođu kući i jednom ono, je pomogne žene nešto. Kao. I kao izvršio je dužnost. Ne. To je bila praksa poslanih se, ne. Znači. I nije to umanjivalo njegove muškosti. Nije to umanjilo njegove vrijednosti kod ženi. Ne pogazuje se muškost u tome da budeš grub i sileđija. Da galaniš i da se da ponašaš nadveno. Nego muškost u tome da budeš odlučan i čvrst. Polako, ali ko stijena. A ne u brzini brzopletosti. Tu nam je primjer poslali nikada one bi znali dobro kada on nešto kaže ovako, da bude, da se ovako treba znali su njegovu odlučnost kao muška, tu je muškost a ne u grubosti i ružnom odnosu prema žene drugi primjer kaže posanik sa lalahu, ali se ne kaže šiju svoju odjeću i svoje papuće Ako kod nas ko šije? žena ila ona neće pošaliti okoši onom kuši. Ja vas pitam ovde, ima li neko od nas časa izuzećna, koji tako jel, koji radi u svoj pomaže ženi, koji ako treba i uši nešto kostave, osim ovde pazite, izuzećak su ja to tako tako nazovem, je tako neko nešto složeno. Izuzeć su papučari. Kakav papučari ono znaš, koga je žena svaka ako onu podnoge pod stavla, ne smije raditi ništa. Osim kako ona hoće, to to je praksa, to posi, ne možemo se lagati. To je stvarno. I to je negativno. Alima, ima. Znači, njih ne uzimamo primjer. Jer oni rade ne zato što, što bi rade posunetno, zato što ga je, jel, žena se ta takvim, jel, napravila nam da je radi, jel. Prema tome, govorimo ovdje, sada ako analiziramo svoj život, jel, koliko puta smo mi ovako sa ženom odradili, kako radio poslanik sam srana? Zašto ovo govorim, braće i sestre? Iz primjera, zato što najmanju ruku, nakon ovog što sada govorimo ovdje, jer ovo je praksa poslanika sam sa nama, Kada se vratimo kući, pa makarak nas drži 2-3 dana, pa da urarimo nešto od ovoga, makar tolko. To je ono aširu hunna bil ma'ruf, i lepo se obhodite prema vašim ženama. Također poslanik Salasana. Nije bio uh uvijek u ozbiljnom odnosu sa ženama. Uvijek da obrvu spusti, ljud samo stroge riječi naredbe. Ne, neko bi se našali. Neko bi dao širini za, za vesel ra, razgovor i tako dalje. Za odmor. Čak i zabavu, za ako što može reći jel, današnjim jezkom. A iša radijalahu prenosi u rivaditu Buhari muslima da kada je bio Bajram, a skoro nam je bio Bajram, jel, kaže, postanik s.a.a. je dozvolio da abesinci dođu u mešćidu i da se igraju jel, sa ko upima izvodili su nekako ratnu igru u mešinu i gledala se ostala sadi. Na znači, što on se pravio neke kakve pokrete ratni skupljem tako dalje. A kaže a ja a meni je kaže men sa mnom mene doveo i kaže dozvolio a ja sam gledala sa njegovog ramena sam gledala kako oni to radi. Pa mi je rekao jel kada se to ja do nagla kaže jesi završila ako jesi idi sad kući ja. Naravno nije na kući bila je uzmešila pa je to bilo lako izvodljivo. Ko bi od nas tako nešto izovio da da na takav nađe. Opet kažem iz iz itake onaj prvi, onaj prvi mjesec dva, tri, odnosno za ovu medeni mjesec ono što nije poznato islamu, pa čovjek bude fin prema ženi, pa zna i lijpe riječi, pa joj te pa i tako dalje. A znamo danas nas da kod nas muško te pa ženi uglavnom kad joj hoće priču postanu. E tu zna i sa lijepu riječ. A ona odmah konta da je to to, pa ne pa. <tavili> <tavili> Nažalost Također poslanih sallallahu alaihi vselem sa Aišom radi allahama. Jednom su, Aiša radno to prenosuje, hadis vjerod osa, kaže išli su, i kaže, ona je bila tek udata za nje. Kaže on joj, hajde da se mi potrkamo. Pardon, ova hadis nije Mutefali, nego, nego kod ne saj. Kaže, hajde da se potrkamo. Kako? Povući crtu i trči. Da idemo ko će tišći do cilja, odredili cilj i trči. A kaže, ja tad sam bila mlađa, nisam, jel, nisam dobila kile. Friško bila mlada udata. I ja ga, kaže, preteknem za jedan korak. Kaže, prošla je godina, a ja malo otažala. Dobila kile. Udevljala se. Kujno šan I kaže, meni sad poslanik kaže, hajmo se sad kaj potrkaj. A ja njemu kažem, pa sad sam ja od drugačke, hajmo sad, kaže. I opet se oni potrkaju. I kaže, pretekao me poslanik sa I rekao mi, kaže, hrdi je biti, ovo je za ono što ste i mene pobijeli. Pa ste, braće, ovakav primjer, to je lije primjer opoženja prema žene. Ko je od nas jeli izašao na njegu sa ženom, osim da je natjera da kupi sijeno i nosi plastove i bremena, koji je našao jel, šalio se, lijepo riješ, rekao, izgao nešto što bi, jel, unio radost i pokazao da je u nju cijeni voli, kao ljudsko biće. E to onda je ono što nam fali, a to je u, u praksi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Lehat kane lekum fi rasulullahi usvetum hasena. Vi imate najbolji primjer u poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. A da jaš masu drugih primjera, Kako je poslanik sallallahu alajhi iskazivao, je l? Kako je iskazivao e, naše lijepo oproštenje. Pa kada bi recimo neka od nje pila, uzela bi posudu, pila vodu, poslanik sallallahu bi wasallam uzeo i sa istog mjesta stavio sva usta na to mjesto pa pio. A one bi to znali šta je to znak? Da je to znak, je Izražavanja ljubavi i, i povjerenja prema njoj i tako dalje. Znači znak pažnji a mi možemo analizirati svoj život. Gdje mi od toga? Ja? Mi smo neki grubi emiri, namjesnici, kojima nije da, data vlast u ruke. Niti smo emiri, niti namjesnici, niti ladari u kući, a niti se lijepo obnosimo prema ženi. Nažalost, jel, čast izuzecima. Kako je se postani, sam znam, uphodio kada, kada bilo problema? Prenosi se hadis e, bilježija Buharija i muslima, kaže da je jednom prilikom poslalnih sam sam sjedio sa nekoliko ashaba, ali bio je kući u kući Umseleme. Pardon, u, u kući Hafsi. I, halalte, u kući Aiše, radijalahu anha, ali Hafsa je postala svoga roba, znači tu su bila ashabi sa njim, u Aišinoj kući, A Hafsa je postala svoga roba i postala na tanjiru posudi hrane da, da ponudi gostima. I kada je rob došao i kaže evo poslala je postala je Hafsa je da, da ti ponudiš tvoje goste. A Aisha radijallahu anha ljubomorna je, ja. poznata po pa ljubomori. Ona kada je to vidjela, kad je vidjela tu posudu, ona je nabila rukom posudu i frknula je posuda razbila. kako bi vi postupili u takoj situaciji? Da imamo dvi žene. Pa jedna pošalje, a druga razvije poslu. Znamo bi da bi to bilo kod neki, Kao dokaz muškosti. Majgeri. Šamar. Ružna riječ. To se dešava. A postani ih, ali se kaže, nasmijao se da bi pokazao svoje očnjake jel? I kaže, gara tu mu komaj. Govori, ljubomor, jel? Šta, do, do čega dovede ljubomora, jel? Protumačio kao ljubomor, jel? I, I one, pazite, pazite njegove poniznosti, skromnosti. Onda se i počne da sakupljene komadiče sto razmiča. I kaže, a išli radi, a onda e, sad ćeš ti nju čitav, je ovaj razbila, sad ćeš nju čitav, a ovaj tebi, evo, ja ostajiti. I tako je li Bez, znači, brijeđanja, bez uderanja, bez, uh, bez uh, pravljenja od toga neke, neke situacije koja nije, kao što je čiji slučaj kod nas, da znamo napraviti od ničega problem u životu. A nakon toga nismo spremni da se to opet riješi odnosno da privedem ovu stvar kao je kao jedan jedan okvirit na muškarcu, na mužu je da se ponaša poput Muaviya radijallahu anhu Muaviya radijallahu anhu je bio poznat kao vojskovođa kao mudar vladar koji izuzetno bio vješt njegov prim spomenju i nevjerici u knjigama u kao istorijskim knjigama kao jedan primjer od izuzetno mudrog i pametnog vladara. U čemu je bila njegova mudrost? U tome kada nastane problem da bi znao riješiti situaciju. Najlakše je se odvojit, najlakše je se posavjetovati. Ali on bi riješio situaciju. Na koji način? A e to ono što fali muškarcu u kući. A to je kada žena zategni, ti malo popusti. Kada ona popusti, ti zategni. I to je pravo Nemoj ići ljudnju, liječi sa ljudnjom. Nervozu sa nervozom. Problem, ako ona pravi problem, ti ga rešava sa drugim problemom. Ne. Mudrost mojavih mu rada bi bilo u tome. Da bi znao popustiti kad dođe problem s druge strane. Pražniji problem, kompromis i tako dalje. A kada bi oni slegli se, onda bi ono spostavljeno kako treba Ovako vidi. I tako cijelo vrijeme. I zato je uspostavio hilafet da je bio je jedan od najljepših primjera hilafeta koji se može brojati u uređenju države. To je bio proširen hilafet na mnoga mjesta. A to je ono što fali čovjeku u kući. Fali mu politike. Treba znao biti političar. Ne na prvu sve rešavati. Što je došlo u šarijatu da, da smije čovjek slagat ženi i žena čovjeku? Jedna od tri dozvoljene laži. Tri situacije kad dozvoljeno slagati u ratu, keafirima, u pomirivanju ljudi, kad treba zmijerti dvije suprastne strane, i treći, čovjek, ženi, žena i žena čovjeku. Hadis verodostojan, vlježi ga muslim u svom sahihu. Šta je smisla od toga laganja? I zna se misli laganja? Laganja se misli na što? Da slaži ženi, da si dobiju 500 maraka plate, a ti, a u stvari dobiju se Ne, nije to. Da joj slažeš nešto kako bi joj izvukao para. Ne, nije ni to. Nego čemu je laž? Složite su naši učinjeni. Ono, čemu su složni oko ovog? Prvo, složite na tome da ne smije biti laž na tome da bi uzdeš njen hak i njeno pravo. U tome nema laganja. A s druge strane, složite na tome da je laganje ulazi u čemu? U tome da joj kažeš lijepu riječ i izražiš, iskažeš ljubav iako je ne sjećaš u srcu. Kako bi je pridobio? kako bi vam bio lijebogodan život. Naši iako je plaho da šli ne voliš, kažeš, kaže da je voliš. Ja ne znam da evo vi analizirate, ovi što, što imaju veći staž u braku, kada su zadnji puh rekli žene da je vole. Ali ono pravo, bez laganja. <laughs> Teško pitanje. A znači, dozvoljeno su Pa kada joj pet puta slažiš, ubijediš samog sebe da je voliš. A tako i njoj. Pa ne, ne možda je teško riješi, Ali ima druga riješ, jel? Nešto lijepo kažeš. A da ne kažemo hedija. Stvar koja osvaja srce. Stvar koja osvaja srce. Što kaže jedan, navišu jedan primjer, ružan je i smiješan, ali je Dobar primjer za hediju, kaže, brat, kupio sam svoju hanumi haljino, kao hediju žena. Ona je bila među najjeftiniji imani, ne znam kod nas ga bude, ono biti maraka, ba tu, ono, jedu Al imani. Ali kaže, ja kad sam njoj dao, je rekao, evo ti hanume, osrcaj, nek se zna tako da. Ružno, on to prenosi ovako u priču, ali ona skači i kaže komaj muži. Drago, njoj, dragoj. Zašto ga? Znači njoj je drago, bez ovako lika hedija. Neki je ona osrta, tako da. Oni su ružno izražuju, što je prenio, tako. Ali zaista je to tako. Pa što nam fali kupit neku hediju i dati šanom? A Boga mi one namaje. Braćo i sestre, ove stvari sve navodim. Možda malo ovaj čudni načinom izražavanja, tako dalje, da se malo zapitamo za naše stanje. Zaista u mnogim brakovima stanje izmrđa čovjeka i muža alarmantno. Čovjeka i ženije. Zaista je alarmantno. S kojej strani? E, sa strane da se nima više ni volji, ni živaca, ni mudrosti, ni politike da se živi zajedno nego se sve rješava na prvu. A to nije rješenje. Tačno je da je šarija dozvolio, ako čovjek i žena ne mogu živjeti zajedno, živjeti zajedno. da je hajr u da se razvedu. Da se ne bi patio i ona i on na duže istazio do kraja života i tako dalje. Nego borio, ne možete zajedno razvedli se. Allah će dati hajr jel, da se ona udala možda za nekog drugog ili ona ženi sa nekim drugim ali da treba postojati bolje. Za slijeđenje suneta poslanika sve lalahu alijem svelem, e, to je ono što nam fali. I znaš, treba imati bolje snage, pa vratimo se na knjige koji govori o sunetu poslanika sve lalahu alijem svelem uophođenju prema ženama. Ja sam, bračko, svjesno došao i sestri sa ovim, jel, sa ovom temom, sa ciljem da se malo probudi i preispita ova stvar u našem životu. Jer činjenice su, nažalost, da, da smo po ovom pitanju daleko od onog kako bi trebalo po, po sunetu što mi kažemo. Po onom što nam je došlo u ovoj djer. Prema tome, u najmanju ruku, braću, ako bi izašli sa ovog sila, sa jednom fajdom, ili više njih, da kada vratim se kući. Nastojaću da pomažem svojoj ženi u kući. Prvom prilikom kad mognim kupit ću je hediju. A odmah ću večeras slagat nešto. Jer to je najmakšije. I tako dalje, tako dalje. Navest ove primjere. Brato, izvedi svoju hanumu. Ne možeš u restoran gdje je halal. A pa možeš u lijepu njivu. Pa roštiljci će neki tam našli. Prosti paroštiljaš, lijepa rič, djeca nek se igraju ako ima ih i tako dalje. To može svako od nas ratiti. A fali nam te stvari. Zašto? Zato što su žene, kako došlo gledo osnovu Hadisu, awanun aindekum. Vaše žene su zarobljenice kod vas. U Hadisu došlo, bukvalno. Vaše žene su zarobljenice kod vas. Kako zarobljenice Mi znamo, zarobljenač je neko koji je zatvoren, tako da jesu. Pa jesu tako. One su zatvorene u kući. Njihovo svijet je kuća. Živio u kući. Ako, ako izađu i kad izađu. Po pravdu ne bi smijeli izaći na kuću bez muževi dozvoli. Ne mogu rati šta hoći. Mora se ponašati ovako. Moram vid zarobljeništa. Ako je to tako, Pa makar primijenimo malo ovo suneta što nam je došlo, je malo kad kažem, jel, puno nam je došlo, ali malo od onog. Pa makar nešto primijenimo od onog što smo već razpomenili, to je veliki hajv za naš brak. I za, za od, oduljivanje života i ljepote u braku. Jer zaista je teško živjeti jel, u braku koji se pretvori u džahenem. U smislu da jedni drugi ne mogu podnijeti. Da je čovjekom mrsko da se vrati kuć, jer znaš šta ga čeka. I da radi ode na drugo mjesto. Osim ešće ja da je. Ja, zato što ne bi bio u kući. I da žena voli jedva čeka da čovjek ode iskući. Takav život je žalostan život. A treba nam da primijenimo malo suneta da bi napravili raspoloženje u kući i da bi učinili našoj djeci ono što bi oni voljeli da imaju u životu. Pa zato molim Allah džet'anu da nam pomogne da budemo od onih koji će slijedit sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom vesijetu istausu binisae khaira ja vam oporučujem da prema vašim ženama činite hajr pa nam je pokazao kako joj, kako treba ženama činiti hajr i Allah džezelanu nam učinio jedno pravilo opće wa ashiru huna bil ma'ruf ina najlepši način sa prot prema vašim ženama Sve su to šerijski tekstovi koji treba spustiti u stvarnost. Pa molim a da ne, da nam dadni teufika i snage da budemo bolji nego što jesmo. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa